Har ni Hawaii-klubben? Hawaii-klubben? En podcast. Den. En podcast. Har Då blev vi en stolt. Då blev jag ingen fiskdamm i år. Nej, det blev ingen fiskpond i år, som sagt. Utan vi fick åka till ett ställe som heter Polynesian Voyaging Society. Yes, men jag tyckte... Nej, jag vet inte. Det inte var så kul. Där det, det var tankarna, var att vår back-up-plan skulle då arbeta med de här olika Voyage i kanoterna Slipa på dem, fixa på dem, samlas, göra någonting bra utav dagen. Men det, det blev ösregn. Mm, det spör regn här, verkligen. Så vi stod i regnet och slipade på en traditionell kanot i cirka... En halvtimme. Inte så, det. Nej, sen så var jag tvungen att springa in och gömma oss för alltså i regnet. Alltså. Det var som om Oden själv har öppnat upp himlen. <laughs> Eller jag vet inte vem, så, vilken men, nordisk gud hittade du. Det var ju lite besvikelse men jag blev jätteglad sen. För att vi skulle då vänta på vår buss. Att han skulle komma och hämta oss. Och då så får vi meddelandet om att vi får gratis mat. Ooh! Free food! Ja, <laughs> ah, det var awesome. Mm. Så vi väntar och det var jätte, jättegott. Innan har vet ätit... Förlåt, Ölla! Men lite tråkig och Ganska torr. Och så åt vi nu oh, dels salladen, men också ris och jättegod böngryta. Och gudomliga brownies. Alltså, de var extremt goda. Mm, jag kan ju typ inte svaka på dem i och med att jag är vegan. Men jag glädjade att ni blev så glada. Ni åt ju fyra, typ fem stycken var. Så de måste ju ha varit helt Amazon. Mm. Men det här avsnittet ska handla om lite seriösa grejer. Till exempel annat arbete vi har gjort här i Honolulu. Som till exempel det här med att vi har arbetat på Polynesian Voyaging Society. Och vi har gjort arbete på två andra ställen också. Ja, exakt. Så det här avsnittet skiljer sig lite från förra. Då förra var med mer, vad gör vi på fritiden? Och det här är mer, vad gör vi i skolan? Mm. Men i alla fall, vi var ju på den där uh, i Society. Och det roliga på den dagen var att vi fick åka typisk amerikansk skolbuss. Så var lite med, med en besvikelse. Varför det? Det var så ingen säkerhetsbälte. <laughs> Va? Jag reflekterade över det. Jag tyckte det var så ologiskt. Faktiskt. Nej men jag tyckte det var, jät tyckte det var jättekul Tyckte Kunde... du det var kul När du satt, du satt i det enda sätet Som bara var enkelsäte Ja jag var the, the lonely child Som hamnade längst bak och På ett ensam säte Och du och Gustav var de här Mobbarna som sitter och skrattar åt mig För att jag är ensam ja Det var jätteroligt för Clara tog illa upp Så det var kul Men det var kul åka buss i alla fall mm, det var det. Vad har vi gjort annars då Jo, vi har jobbat på ett ställe som heter Ho'ulu Aina. Som ligger i Kalihivali. Och Kalihivali betyder att det regnar jättemycket. Så de har mycket grönt där borta. Precis, och det här är då ett naturreservat som vi fick möjlighet att besöka. Vi och väldigt, väldigt många fler. Ja. Så vi var ett väldigt stort gäng som var där och skulle då... Tillsammans. Man åker då till det här naturreservatet som, ja, men Det är nästan som en stor trädgård där man där de odlar massa grönsaker och man är helt enkelt där för att ta tillvara på de gamla traditionerna, hur man utnyttjar jorden och också tror jag det fungerar som ett sätt att glömma storstaden som ändå Honolulu är och ta det lugnt i vardagen, mötas på en lika och plan nivå. Ja, och här ska man även dela med sig av sina erfarenheter och av sin kultur. Så innan vi började arbeta så ställde vi oss i en ring och höll varandra i handen. Och hon som ansvarig började sjunga en sång och vi började också sjunga. Och sen berättade hon att vi skulle alla presentera oss själva, vad vi hette och så. Och vi skulle berätta... Vart vi kom ifrån? Ja, vårt Aina, mm. alltså vårt hem. Och sen så skulle vi berätta vem vi skulle tänka på Precis och tillägna den här dagen. Ja, så jag tänkte på min morfar i och med att jag vet att han älskar trädgårdsarbete. Mm. Vem tänkte du på? Jag tänkte på Mika som är min syster. I och med att hon har gjort väldigt mycket wolfning och arbetat i trädgård. Och jag tror verkligen att hon skulle älska det här istället. Mm. Så Men jag tror, jag vet inte, jag har på ett sätt så ångrat lite. då fans. det Men... <laughs> Jag skulle också egentligen vilja vilja min mormor i och med att hon älskar trädgårdar och ja, jag tror att hon skulle smälla av. Mm. Om hon skulle vara där. Jag kunde verkligen se min morfar där med sin sommarstråhatt och sitta och resa lite ogas. Jag, jag njöt lite grann av mm. att ha den bilden i huvudet. Jag tycker det var väldigt fint så att man samlades och också hade det medveten att jag är inte är här själv utan jag delar den här upplevelsen Mamma. med någon som inte är här. Kroppsligt men ändå spirituellt. Jag tyckte det var jättefint och jag blev väldigt lugn av att tänka så. Ja och vi träffade också en fantastisk människa som heter Uncle Ja, Alltså ah, var... Älskar Uncle Scurry. Ja, han var en jättemysig gubbe. Oj. Oj. Äh, med jättefluffigt lockigt hår och mm. verkligen så här, Oj, jag kanske tägglar upp men typ lite såhär björnakt. Alltså, lite... Ja men en riktigt liten bamsebjörn. Ja men typ mörkröst lite så här bred och stor och Men liksom, Oj, du verkligen... har verkligen beskrivning här. Nej men han, han hade verkligen sån så här nice approach. Mm. Och eh... jag tyckte om han jättemycket, fantastisk människor. Ja, han, och han eh... verkar mycket jag om oss också. Mm. För jag och Emma mm. sa att vi ville komma tillbaka. Vi gör. Vi har inte kommit tillbaka. Nej, vi har inte. <laughs> vi, vi, har vi vill tid. vi vill vi vill fortfarande så himla gärna för att det är nog ett av de bästa ställen vi har varit med i skolan. Ja. Det var så otroligt lugnt. Och vi kan berätta lite om vad vi fick göra. Ja, vi äm, arbetade på en slags hydda. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Ja, jag är så dålig på att komma på namn. Ja, men det heter någonting i alla fall. Jag är ju verkligen uppmärksamma elever. Men äh, här är en slags hydda där äh, alla kan sitta och ta det lugnt. Vad och... sa Man skulle helas. Ja, precis. Det var typ... Man gå in där en traditionell hytta där man går in för att hela, Få till exempel massage eller spirituell vägledning. För att komma tillbaka till balans i kroppen. Mm. Så det var då ett traditionellt sätt som de faktiskt bara började bygga för ett år sedan. Men som nästan, nästan är klart. Ja, och förra årets Österlen-elever som åkte hit började jobba med den här hittan. Så det var ju jättekul att vi fick på något sätt bidra... Den här. Vi fick äh, arbeta mycket med, med, med, med halm, Halmstrån. Precis, för att konstruera taket det sista. Precis, så du la en massa Halmstrån på taket så det skulle ticka. Nej, det var en fantastisk upplevelse och mm. det, var, det låg så himla fint. Det låg liksom mellan två dalar och det var liksom djungel överallt. Ja, ja men det var som alltså terapi. Mm. Och när vi gjort klar från det så slutar vi där vi började genom att återigen stå i ring och bara delge våra tankar och upplevelser av dagen. Ja, och berätta vad vi var grateful över. Mm. Sen så sjöng vi en eh, låt på hawaianska som på engelska går så här. Asking for the knowledge from above. Forms of knowledge that are hidden and unknown. Let it be brought to me let it come let it come mm. och den är jättefin klang när man sjunger den och det jätte, jag vet inte jättemålig stämning när man sjunger det tillsammans även om vi inte vi kanske vet hela innebörden och också kan spela den korrekt liksom. Men verkligen, ja, jättefint sätt. Och den sjunger man då tre gånger om. Mm. Och då man ska öka vad säger man öka? jag vet inte. Ja. Det? Öka volymen. Man ska höja rösten helt enkelt ja precis, resten för varje vers mm. Mm. nej men det, så det var du en helt fantastisk dag vi var mycket nöjda mm. och ett par dagar senare så åkte vi till en tarodling som heter ullpo Loy. Ulu avbryter du mig Klara men det heter ullpo Loy. vad gjorde vi där Jo, samma sak som det förra stället så ställde vi oss först i en gigantisk ring. Det var, jag tror det var, var det ja. typ hundra personer, Nej, jag vet inte. Jo, mer än hundra pers. Och de flesta var studenter och andra individer. Vi ställde oss i den här ringen och då ville de att alla skulle presentera sig själva och vart man kom ifrån. Mm. Vilket var ganska svårt för då skulle man skrika bara Hello, my name is Clara! Är <laughs> det här från de Uppsala? Uppsala Jättehögt där, men det... Ja, jag fattar inte riktigt. Man vill ju liksom det inte det första man gör när man kom dit. Men ja, så... Och jag glömde också bort det när egen. Så jag tänkte bara, bara men gud har ju inte vad någon säger. När det är min tur ska jag ta is så att alla hör. Så kommer det till mig och jag bara. Hello, my name is Eva. I'm from shopping <laughs> Så ja, jag tror ingen hörde något vad någon sa. Men ja, jag vet inte. Det var ju... det var De är minns var typ, att det var folk ifrån... En var från Australien, en var från Schweiz eh, Två var från Italien Några från Taiwan mm, Ja, och sen så jag. var Majoriteten från USA och mm. vi Sweden I När vi väl hade gjort den här introduktionen Så delades vi in i fyra olika grupper Därifrån så fick man Olika uppgifter, varav vi Hamnade på en Jag vet inte, jag tyckte det var ganska rolig uppgift Fast väldigt sunkig uppgift Om man tänker leraktigt vi hade fått äh, information om att vi skulle ha mycket oöntåliga oh, kläder. Mm. Alltså kläder som vi inte skulle bry oss om. För vi fick veta att. Det äh, kunde be destroyed av Gemini. Get down, we're gonna get dirty. Kanske händer det och Det blev vi, vi blev skitlediga helt enkelt. Ja, yeah. ja för vi stod mitt i vatten. Och eh, lervälling för att dra bort eh, ogräs helt enkelt. Från Lland. olika och odlingar mm. Det var jättegulligt för det var en massa små... Eh, vad heter det? Kräftorräkar. Jo, kräftor. Mm. Så, så det var en massa kryp och grejer. Men... man kallar det för typ mudlopster eller något. Nej, catfish. catfish. Annars, någonting kallar de det. Ja, kanske. Kul att man helt precis från ingenstans från leran så bara... Så kommer det upp en liten kräft och bara, Hello. Ja, aj <laughs> eh, Men jag säga, det, var ganska, det var ganska svårt men kul, men svårt för att vi inte hade några handskar så vi tog med våra egna inga händer mm. Och bara slet i olika ogräs. I det var svårt att få bort rötterna. Ja. Det var fan kämpigt. Medan typ, vi såg att alla andra, några andra klasser hade med sig handskar och så här, så vi kände oss lite oförberedda. Mm. Och också fick vi nog lite dirty work för de andra hade ju lior och kunde glida runt och hugga ner gräs och grejer. Men jag vet inte, jag var stolt och jag tyckte det var jätteroligt. Jag är jag gillar trädgårdsarbete. Ja, vilket gör oss väldigt taggade på att arbeta på en farm som vi ska göra mm. i framtiden. men mm. vi kommer återkomma med information om detta. dagens. Hörne. Visste ni att världens bästa matavärd heter Down to Earth? Åh oh ja, ett fantastiskt ställe som jag och Emma fick tips av vår lärare Mats att besöka. Ja, alltså jag vet inte. Det är som att gå in i ett himmelrike för veganska grejer. Och det är veganskt och det är organiskt och det är massa gluten. Så jag tror både massa jag... Massa gluten? är mer glutenfritt. Ja, det menar jag. <laughs> Och vegetariska saker också. Mm. Så vi, när vi gick in där, så bara stod vi och gapade och bara... Och personalen frågade mig en gång. How's it going for you? Is everything alright? Och vi bara... Yes. Everything is more than okay. I'm so happy right now. Jag vet inte ja, vi är vi... kött verkligen. Och... Ja. Vi, gick för... ja, vi gick. spenderade ex antal... Nästan en timme, uh -huh. tror jag. Vi gick förbi varenda hylla och ville liksom utforska allting. Och så fort vi såg något gott och billigt så bara kved vi liksom ett och, och bara Åh! typ. Ja, nu är ju allt var som sagt Organic, eh, ekologiskt, non-GMO. Eh, GMO. Ja. Så vi hade verkligen hamnat perfekt. Så vi har liksom med massa mat faktiskt. Innan så hade vi en diet på Pasta, tomatsås, eller ris och grönsaker mm, varje dag. Nu har vi bytt till tofu, sallad, dressing, vad mer? Bean burgers. Ja, oh, det var så gott. Och en massa avokado. Alltså det finns, de största avokadorna jag kan tänka mig, lika stora som kokosnötter. Alltså mm. de har inte lika stor som mitt... oj ansikte. Ups. Ups. Uh, I got finally... a small head, you know. <laughs> By the way, så finns bildbevis på Facebook och bloggen. Ja, och vi lägger upp massa bilder från där vi har arbetat också. Mm. I olika trädgårdarna. Så kika där. Havajeklubben.wordpress.com Men när vi inte har stått och drägglat över ekologisk mat så har vi även gått på olika föreläsningar. Och en föreläsning som vi tytt stått ut i mängden är en föreläsning som Joachim Peter heter han, höll. Och den handlade om basically hur mikronesiska immigranter har behandlats i USA. Men även mikronesier som bor kvar på sina öar. Mm. Hur de blivit behandlade av USA. Allting började under andra världskriget när eh, när USA vann över Japan så gav Japan bort eh, gav bort alltså de Ja. Kom med USA om att de kunde ta över ansvaret av, mikronet av alla mikronetiska öarna. Till exempel Palau, Marshall Islands, eh, Guam, Chuuk med mera. Mm. Och när USA gjorde det här så... Tog till USA friheten <laughs> att utföra atombombsprovningar Så mm, de, vara... de testade på att göra lite atombomstestningar där, vilket har... Skapat en hel del problem för Människorna på de här öarna Då de har eh, Fått eh, cancer De har fått eh, Andra sjukdomar Av den här radioaktiva strålningen mm. Sen, Till exempel kvinnorna De födde Döda bebisar Och eh, andra barn fick eh, Deformationer mm. Kroppsliga deformationer Och eh, I och med detta så har de har varit väldigt utsatta och har varit, haft stort behov av bra eh, sjukvård och healthcare. Så många har ju då flyttat till Hawaii för att det ska nära hem. För att USA tillhörs ansvaret att ta hand om de mikronetiska öarna och eh, göra dem självständiga. Eh, jag kan ju bara säga samma sak sist. Det är därför kolonisation suger. Fan alltså, det, det här problemet skulle antagligen inte ha... Uppstått om det inte vore för detta. Mm. Det faktum att USA och Japan tog sig själva friheten att ta över någon annans hem. Mm. Så i och med att äh, USA har gett äh, det mikronesiska folket chansen att äh, få flytta till USA så har en äh, främlingsfientlighet byggts upp här med en hel del rasism mot äh, det mikronesiska folket. Ja, och med i den här föreläsningen som Joakim Peter hade så fick vi se ett klipp som poeten Cathy Jetnil gjort som vi nu tänkte spela för er. Mm. Lesson nummer one. fucking Micronesians! That's my seventh grade friend. Cussing at those boys across the street rocking swap meat blue t-shirts, baggy jeans, spitting a steady nut stream. Yeah. That one's related to me. You know, you're actually kind of smart for a Micronesian. And that's my classmate, who I tutored through the Civil War, through the first immigrants, through history that always seems to repeat itself. Lesson number two, Micronesians. Micro-nesians, as in small. Tiny crumbs of islands scattered across the Pacific Ocean, too many countries, cultures no one has heard about, cares about, too small to notice. Small like how I feel. when woman at the salon, delicately tracing white across my nail, stops and says, you know, you don't look Micronesian. You're much prettier. Lesson number three as in not ugly, like those other Micronesian girls who are always walking by the streets smiling rows of gold teeth like they got no shame with hair greased and braided, cascading down dirt roads of brown skin, down shimmering dresses called Guams and neon-colored Chukis skirts, and I can hear the disgust in my cousin's voice. Look at those girls. They wear their Guams to school and to the store like they're at home, don't they know? This isn't their country, this is America. See, that's why everyone here hates us Micronesians. Reason number four. I'll tell you why everyone here hates us Micronesians. It's cause we're neon colored skirts screaming different. Different like that ESL kid whose name you can't pronounce, whose accent you can't miss. Different, like 7-Eleven, Walmart, Mickey D's, parking lot tickets and fights, those long hours, those blue-collar nights. Different, like parties with hundreds of swarming aunties, uncles, cousins, sticky breadfruit drenched in creamy coconut, coolers of our favorite fish, wheeled from the airport, barbecued on a spit, my uncle waving me over. Come, come, come, let's eat. Lesson number five, headline, no aloha for Micronesians in Hawaii. Headline, Micronesians fill homeless shelters. Headline, Micronesians run hefty healthcare tab. Quote, you know, they're better off living homeless in Hawaii than they are living in their own islands. Quote, we have just nuked their islands when we got the chance. Joke, eh, hey, hey. why did the Micronesian man marry a monkey? Because all Micronesian women are monkeys. What, can't you take a joke? Lesson number six, it's actually not Micronesians. Marshallese, Yappies, Chookies, Palauan, Kosrayan, Pompeii, Chamorro, Kiribati But when Hawaii insists on lumping us all together When they belittle us and tell us we're small When they tell us our people are small When they give us a blank face When they give us a closed door When so many in Hawaii hate Micronesians When so many in Hawaii hate us Lesson number seven That's how I learned, that's how I learned That's how I learned to hate me